اليوم واحد من الرحيم استنادا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم ابائكم او اشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له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 A kad završite obrede vaše, opet spomnite Allaha, kao što spominjete predke vaše i još više ga spominjete. Ima ljudi koji govore, daj ti nama gospodaru naš na ovom svijetu. Takvi na onom svijetu nije će imati ništa. A ima oni koji govore, gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu. I sečuva nas patnje u ovu. Nije čeka nagrado koju su zaslužili, a pa Allah brzo sviđa računeć istuni reka uzu išeni Allah. Euzhu billahi na shaitanil rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahu wa salatu wa salamu ala seyyidina, rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Allahumme la sahle illa ma cealtahu sahle, vante idha shikta tajavlul hazna sahle, sahle. Wa'lad, ra'vim usbada alu, nanehu im ne izmedinim blagodatima. Zama'vim usbiza edno da nam te blagodati čuva tako, šta če nas počastiti, da nane ima budemo zahvali. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed posljednji božni poslanik, molim gospodara da ovo svedočanstvo jačamo znanjem ukrasimo lijepim ponašanjem i da budemo proživljeni u skupini oni koji su imali to znanje i imali to ponašanje. Amen, amen. Draga braćo i poštovani sestre, mi se dan se družimo sa hadijsima koje imam Buharija zabiležio u svojoj hadijskoj zbirci, a Uvrstio ih je u knjigu o namazu I vi znate da je namaz stub vjere. I prvo zašto će čovjek biti pitan jeste namaz. Pa ako mu je namaz valjan, valjana će mu biti i ostala djela. Ako mu namaz nije valjan, ne mogu mu biti valjana ni ostala djela. Prije nego što uđemo ovaj u sami hadis, samo par nekih stvari koje trebamo imati na umu. Vjerodostojan je hadis gdje Boži poslanik s.a.v. kaže al mu'min umir atul mu'min kako je vjernik ogledalo vjernik i mi se zaista ogledamo našoj braći, našim sestrama ogledamo se u smislu svoga ponašanja svoga odnosa i svega međutim ovdje jedan, jednu bitnu stvar hoću da kažem a to je da mi znamo da ogledala mogu biti različne ima ogledala koje i insana, ima ogledala koja smanjuju insana ima ogledala koja su polavljene. Pa ti se ogledaš i vidiš sebe je slavljenu, a nije slavljen. Jeste li kriv ti ili ogledali? Zato kako je hadis Božeg poslanika, vjernik je vjerniku ogledal. Smjernica. Hoću još jednu smjernicu da uzmijete danas prije samog hadisa, a to je da je Resulullah s.a.v. ogledalo svim vjernicom. I to je jedino ogledalo koje nije pomučeno. Koje tebe ne predstavlja niti većim niti manjim što jesi. Koje nikada nije nakrivljeno, nikada nije polovljeno. Svako svoje ponašanje, svaki svoj postupak. Čovjek lako može pogledati u ogledalu koje se naziva Resulov. I zbog toga je gospodar dao da je Kur'an kao objava manifestirana kroz čovjeka, kako kaže Hazretja Iša, Boži poslanik je bio Kur'an u njemši. Kaže Kur'an koji koji hoda. Zašto da se mi mogli ogledati? Druga stvar, halal te malo sam zakasnijem zbog parkinga ovaj u Sarajev, tako. Druga stvar, hoću da imate na umar, ona je vezana za našu stvarnost. Nedavno sam čitao jednu lijepu stvar i hoću sam da podijelim. A to je da vjernik i vjernica u svome životu stalno prave ono što se zove prosvjetlujuća uporedba. Šta je to kaže? Da bi znao gdje si, moraš se upoređivati. I kad smo kazali vjernik je vjernik ko gledalo. Dakle, upoređujući se sa drugim vjernicima i vjernicama, ti vidiš gdje si. I, nažalost, mnogi od nas ovu upo, uporedu, da kažem, ili zanemaruju ili ne žele da. I ta uporedba ima dvije dimenzije. Prvo je da upoređuješ ono što ti je gospodar dao. Jel to fizički izgled, jel to zdanje, jel to? Ono što ti je Allah Žešanhu dao. Predpostavke koje se dobi. I većina ljudi se upoređuje sa ljudima onome što je gospodar dao. Drugo je ono što si ti uz Allaho u Želešanu pomoć uspio da ostvariš. Dakle, to je, znači, kad se pozicioniraš na mapi, dvije stvari. Imaš, neko se rodiju u imučnoj porodici. Tako? Nije on nikako utjecao na to. Neko se rodi u svima mažnoj porodici. I tu uporedbe ne idu. Kaže Božji poslanik, gledaju tim stvarima one koji su slabi od tebi. Zašto? Jer ako gledaš insana kojim je Allah Želešanu dao u startu, više nego tebi, a zaboraviš da je bezbroj ljudi koji imaju manje nego ti. Ti ćeš Allaho blagodat zanemariti. Nećeš je cijeniti. Dok kod ovoga drugoga, a to je ono što mi ostvarimo. I zaista je vrijeme da muslimani i muslimanke malo počnemo vrijednovati svoja djela. Vrijednovati svoj napur. Vrijednovati svoj trud. Kaže, drugo je ono što smo mi svojim ličnim zalaganjem ostvarili. I tu imamo probleme tu gledamo, on je slabiji. Ako čovjek ne završi fakultet, kaže, pa znaš koliko ima? Nisu završili ni strednje škole. Ako čovjek, na primjer, neklanja sunnete pa kaže, ima ljudi ne klanjeni farze, čuješ da nek... Šta je problem? Šeitan, lanet, ulaj, alej, i preko našeg nefsa, u onim stvarima koje mi odabiremo, uvijek nas usmjerava na one ljude koje manje, ima, koje manje od nas uradi. A u onim stvarima koje nam je gospodar dao i kojima trebamo biti zadovoljni, to je Gospodar nam podario, usmjerava nas prema onim, prema onim koji imaju više. E sada, ovaj pogled, ja bih zamolio da, da pokušamo da malo... Vidim, jedno nezadovoljstvo se javlja kod ljudi. Kada gledaš one koji manje imaju, sebe si sačuvao od nezadovoljstva sa Božim određenima. Stalno gledaš ljude koji manje imaju, u smislu onoga gdje nisi mogao utjecati. Međutim, kada gledaš one koji su više od tebe ubradili, više postigli, više saangažovali, pa ličnim zalaganjem napravili neki rezultat, to te uvijek drži pri držite bez oholosti. Zašto? je koliko god da napraviš rezultat, znaš da ima ljudi koji su napravili veći rezultat od tebe. I ova dva stane, ja zamolio da, da imamo, odbijamo, odbijamo od šeitana od sebe na taj način. Ja ovdje... Isto na kraj da vam kažem, prijatelj što se sjetimo i mama Buhari, a to je da većina ljudi odbija da se upoređi. Zašto? Zato što ne želi da vidi sliku onakva kakva jeste. Ne želi da vidi svoju stvarnost onakva kakva jeste. I zato, draga braćo, imajmo ovo na umu. Kada gledamo u dunjalučkim stvarima, u stvarima na koje mi nismo imali utjecaj, imajmo na umu da trebamo sa njima biti zadovoljni. Ono su onakve kakve je gospodar htio da budu. Kada se radi o našim ličnim ostvarenjima, bilo to u vjeri, u učenju, u znanju, u ibadetu, u svemu onome što mi svojim zalaganjem i trudom radimo, uvijek imajte na umu da treba gledati bolje od sebe. Ako znaš nešto kurana, gledaj onoga ako zna više. Ako znaš dosta kurana, gledaj onoga ako zna čitav kurana. Zašto? Ugledaj se. Pa i ako ne možeš, možda će te Allah zbog iskrenog nijeta sabrati u toj Zašto? Jer si gledao onoga i priželjkivao onoga koje ostvario se više. Ja bih zamolio da Allahu žalšanu pomoć provučimo Fatihu imamu Buhari. Da li Lillahi al-Fatiha. Babu ma jesturu min al-aura. Poglavlje ono što se pokriva od avreka. I ja znam da je vama riječ avret poznata, braćo i sestre, i riječ avret se ne upotrebljava samo za stidno mjesto. Upotrebljava se za svaki gre, za svaki propust, za sve što bi neko od nas uradio, kaže to je njegov avret. To je ona njegovo čega se on stidi. Haddesena kutejbet ubnu sa'id, kola haddesena lejsa ad ibni shihabina, an ubejdillahi ibni abdillahi ibni udba, an avi sa'idin al-hudrih. Prenio nam je kutejbe ibn sa'id, od lejsa, od ibn shihaba, sve istaknuti pravnici od Ubejdullaha ibn Abdullah ibn Utbe od Ebu Sayyida Al-Khudri od Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam anahu qal da rekav naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ištimali samma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zabranio da se čovjeku motta u odjeću tako da nemože da nemože sa njom sakrijetiti zanimljivo وَأَنْ يَحْتَوِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ واحد لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ ili da čovjek sjedni i onda umjesto da pokrije svoje stidno mjesto, samo se malo prekrije da mu stidno mjesto ostani otkriveno. Vratit ćemo se komentar, pročitat ćemo sva tri hadisa u ovome pogledu. Haddesena Qabisa t'ubnu Ukbe, kale haddesena Sufjan an Ebi Zinada an Il-Aređ an Ebi Hureyrat. Pred njo nam je Qubejsa ibn Ukbe od Sufjana, od Ebu Zinada, od Aređa, od Ebu Hureyri. Kale nehen Nebiju sallallahu alaihi wa sallama an Bej'ateyni. Kaže, Boži poslanik je zabranio dvije forme dvije forme kupoprodaje. El ni mas, one ni bad. Formu kupoprodaje koja se zove, zove dodirivanje i ni odbacivanje. Vratit ćemo se i to se ponavlja izono kaže, i en je štemila ma da čovjek uzme ogrtač, jedan ili odječ u koji se zamota bez da je u stanju da se kriječe ili da, subhano. وأن وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد يلذا człowiek bude w jednej odzieży kad siednie u niej podignie malo noge vidimo se stidni stidni dio tijela i posljednji hadis 369 devjeti Isha, ishak قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا مريره رضي الله عنه قال kaže prenio Isha kod od Jakuba ibn Ibrahim od Bratića ibn Šihaba od njegovog Amidje. Prenio nam je Humed ibn Abdurrahman ibn Auf da je Ebu Hureyre rekao Be'aseni Ebu Bekr fi tilkel hađe. Poslao me Ebu Bekr prilikom hađa. To je devijete godine po hijđri. Kada je zapovjednik svih hađeja bio ne Resulullah nego Ebu Bekr. Resulullah te godine niša. Fi mueddinin. Kaže bio sam jedan od onih koji obznanuju ljudima stvari. kad je Koji ibadat. Je u me nahr na dan klanja kurbana. Nueddinu biminaa. Ala yahujja ba'da al-hām mushriku wa la yatūfa bil-bayti 'uriyān. Kaže da obzdanimo svim ljudima da hađ ne smije sljedeće godine obavljati onaj ko je mnogobožac niti se smije oko Kabe sa gledajte niti se smije oko Kabe obilaziti nagao bez odjeće. I kada kažu subhanallah da je razgoličavanje sastavni dio nekog savremenog toka takvom gospodara vrata su u prošlost videćete da je to dekadencija moralna civilizacijska Kaj je Humeid od Ibn Abdurrahman, Thum erdafa Rasulullah sallal aliyan. Onda Rasulullah sallal i za sebe, fa emarahu an yuadzine bibera'e. Pa muher nariedio da pruči suru bera'e, to je sura tawbe. Qal Ebu Hureyra, Ebu Hureyra rekla, fa adzana ma'na aliyun fi ehli mina yom al Pa je Hazreti Ali apodigo svoj glas, Na dan Kurban Bayrama la yahudju ba'd al-ami mushrikun wala yatufu Neka nakon ove godine na hadž ne dolazio najkojem mnogobožac niti oko Kabe obilazi osoba koja je bez odjeći. Svi ovi hadisi, ova tri hadisa govore ono je što je nama vrlo blisko. Zašto? Zato što govore ono mi je što je dato s vremena i mi danas imamo problem pritiska vremena. Kada nešto radimo, ili pogledajte ljude oko sebe 90% ljudi koji su oko nas kada ga upitaš zbog čega nešto radiš tako mi gospodara ne može ti objasniti naši smo ljude da radi i mi tako radi i ovde u ova tri hadisa resula sallalahu alaihi veselam tako slikovito ljudima zabranjuje i govori udaljavaju od čega, od onoga što je stil onih srca koja nemaju veze sa gospodarem prvo samo poglavlje počinje babu setri laura poglavlje Pokrivanje avret, stivnog dijela. Draga braćo i sestre, predaja je, predaja je, kaže, koga njegov namaz ne odvrati od loših dijela i razvrat. Najgoriji razvrat je da čovjek otkriva svoj avret. Koga njegov namaz ne odvrati od loših dijela i otkrivanje avret, kaže, neka zna kao, kao da nije ni klanja, klanja. Nema namaza, fela salateleu. U drugoj predaji se kaže neka zna da ga je svaki njegov namaz samo od Allaha dalje. Zašto jer je smisao namaza da se njemu približiš. I kad se obavio namaz, i za tog namaza bi trebao čovjek bit bolji. Ako taj namaz nije dao taj plod koji se vidi, onda je pitanje koliko je on koliko odvalja. To je prva stvar. Imajte na umu da je čuvanje avreta, odnosno skrivini mjesta nešto što moramo veliku pažnju i u odgoju djece. Djeca moraju od starta, od djetinstva, moraju se učiti taj avret. Prelijepa je slika takvim gospodara kad vidiš djecu kod nekog alas u gostima, znaju odgoj, ako je na televiziji nešto neprimjereno, sklone svoj pogled, sami sklone. Neki dan jama priča kod njega kaže bili ljudi u, u gostima i curca šest godina i hoće da ustane, klenali su za jednog, hoće da idu u kući, pa kaže zaćemo se kaže rastata da nismo jaci uklanjao. Dijete šest godina. Kaže, znači mu se, kaže, rastata da nismo jaci uklanjali. Podsjeti ih na ono što je što je značajno. Kad se dijete odgaja i kad se mi odgajamo, da postoji nešto što se zove avret, stidno mjesto. I zato šeitan, kako gospodar u Kur'anu kaže, glavniji cilj je da strgne odjeću. I subhanallah, danas sam pročitao jedan lijep stih. Kaže, idel mer'u. I meru, ako čovjek, lem jelbis, si jabe mine tuqa. Ako kaže, ne obučeš odjeću bogobojaznosti. Te kallebe u znaj da hodaš nagao. Va inkane kasija. Čak i ukoliko na sebi odjeću imaš. Prvo je u srcu šta se dešava i proces. Te čvrste ispoznaje da je gospodar taj koji ti je dao to tijelo. E na tebi je da odabereš kako ćeš ga koristiti. Drugo, vidite ovaj hadis zabranje branje Resula da se sam čovjeku mota. To je jedan adet njihovog vremena. Kaže, ulema na dva načina se to dešavalo. Šta su radili? Kaže, zamota se sam u odjeću do te mjere da ne može ni ruke izbaciti van. Nogu čisto se zamota. Pa kaže, to bi ispriječavalo da normalno funkcionire. I danas imate tobe, žene to bolje primjeću. Nosi i štikle. Ja ne znam kaže kako, han umam kaj, ne znam kako na njima hode. Ti vidiš, ona se luda sloni. Da napravi deset koraka, ali bez obzira na to, ide, ima nešto što u insanu je jače od njega. To je kad tad mi je svome I muškarac uvuče odjeću, ti vidiš da je njemu neudokno. On se gore osapunja nego ja kad držim predavanje. Ali džaba, džaba. Jednostavno, zašto? Subhanallah, smisa. Odjeća je tu da nam pokrije stidno mjesto. Odjeća je tu da se u njoj prijatno osjećaju. Odjeća je tu da pokažemo da hvala Allaho nam ljudi ne trebaju uzmem odjeć, kupimo odjeć koja je dostojanstva pa ljudi kažu vidjel hamdla i lijepo se obu I tu, ne daj dozvanu nego je preporučen u žarijat kaže Boži i kad je Allah blagodat neki ljudi vidje da nisi Ne nemoj se raspadal tako da ovaj drugi, drugo automačenje je još gore i to sara piradun kaže zamotaju se u odjeću a onda tu odjeću kako je zamotana prebacaj gore otkriju stidni dio tijela I to je, to je zaista, je, nekada se dešava, čovjek se, ona, dešava se da, da uradi ono što je, da kaži, na neki način vidio sam i prizora koji nisu nimali, vidi se neki dio ženskog tijela, kada ona stavlja ovako na glavu u ruku. Pa, I postoji avret žene koji je njeno tijelo, je veći od avreta njene koji I pred ženama vi znate da postoje avret. Oni su do tijih mjeri to uradili, kaže, kada bi sjedili zajedno, kaže, uzmi odjeću i ko je bio odlas ako Bog da nadam se, da će ti ići pogotovo na hađu to možeš primijetiti. Kada su u hramu, ako ne paziš kako sjedaš. Vrlo lako, jer se samo omoto, šta se dešava? Sjedaš, zna se, mi na arefatu, hađi ako te po nam pripazio. Ne, ne možeš se tako ponašati na arefatu, a kad se dove primaju, kad, kad si na... Dan kada Allah oslobađa robove, ti ne paziš ili stivno mjesto pokriveno je ili nije pokriveno. Zašto je nisi navikom? Drugo ovo, također kaže da sjednije čovjek da sjednije i onda da podigne noge i da mu se otkrije također. Arabi što sjedli onako kako i u drugim civilizacijama ima to. Dalje ovaj Boži poslanik je zabranio dvije vrste kupoprodaje. Kaže prva kupoprodaje mas Kaže šta su znali da radi? Kaže Kupio sam od tebe nešto. Međutim nisam vidio to. I onda ako mi ti prodao, ne znam, ove maramce, u trenutku kada ove maramce uzmeš, one postaju moje i nema pravo da ti ih To se zove kupo-prodaja do mirom. Čim sam u tvoje moje, to nema u šerijatu. Ki možeš vrat pogledat. To je tvoje pravo. Ti kupiš, da svoj novac kupiš. I zato ako Bog da, ako vas Allah počasti, pogledajte to. ljepota u islamskom pravu je što su svi sva stanja definirana. Ne možete naći. Čak su ljudi koji su tražili predavanje iz Edeba, iz Ahlaka, kaže, čovjek bi im donio knjigu o kupoprodaju. Kaže, kako ćete o Edebu pričati a ne znate kako da kupiješ, kako da prodaješ. Ne znaš i harama, očiš nekje da ređe. Ovaj nibad je isto vrsta kupoprodaje. To je da se baci čovjeku nešto. On kaže, kupio sam od tebe nešto a nisam ne ni vidio. Ne znam, kupio sam optalo tebe. Sad ne smijem baciti optalo. I onda umjesto da da pogleda kakav je, šta je, jel li kineski, je li imitacija, je li pravi, ja mu ga samo bacimo i ga mora uzeti, to je njegov. I Subhanallah, to je isto karakteristika danas. Gledajte muslimani, nas su toliko uzjeli financijski da mi muslimani čako imamo novce, nismo u stanju da omogućimo... Da muslimanska djeca kupe stanove, kupe automobile, da imaju stambene zadruge, da imaju štedionce, da kupe bez čega? Bez kamati. Poklopili nas. Jednostavno, gotovo, kako Boži postanje kaže, neće biti nikoga od vas da ga to nijeće zadest pa barem prašina kamati. Barem ono što ti izračunaju u banci 0.001, knjiženje kamati. Ako imaš ono račun u banci. Također u ovom hadisu Boži poslanik s.a.v. spominje da je da je zabranjeno uraditi, odjevati se na onaj način da se čovjek zamota u jedan, jedan odjevni prijedmet i onda da mu se otkrije stidno mjesto. Posljednji hadis je vezan za hađa i ovo bilo devijete godine kada je Emir, odnosno zapovjednik Sika Hadžija, bio Hazreti Abu Bekra r.a. I ovdje hoću jednu stvar da imate na umu najsvetije mjesto a pa to je časna kab do te mjere su ljudi se udaljili od gospodara da su smatrali da je lijepo da se čovjek skine i nagi da obilazi oko kabe zamste šta ljudska što ljudska slabosturađi i šta ljudski odnos prema vjeri u rad i zbog toga ovdje hoću da napomenim nekoliko stvari evo hvala laus spomenuli smo spomenuli smo čemu se sve radi Odjevanje, stil odjevanja, kupoprodaja na koji način se dešava, običaj Arapa prije Islava. Danas vjerujte da savremeni džahilijet, savremeni odnos prema odjevanju se vraća. Vi pogledajte kako se danas nameću u trendovi u odjevanju. Vidjet ćete da, su to, da je to savremeni džahilijet. Savremeni način ili pod navodnim znacima moderni način da se vrate sve one stvari koje su bile bile bir vaktile prisutne. Ono što na kraju hoću da da kažem prije samog završetka, ja vas zamolio da u jednom kontekstu imate na umovo pokrivanje avreta. Pokrivajte avrete ljudi u smislu da kada vidite kod nekoga neku sramotu, vidite neki grije, pokrijte tu sramotu i taj grije. Gospoda, nisam našao nagrada koju insan može dobiti, Ako pokrije sramotu drugog insana, nadilazi druge nagrade. Kaže Boži poslanik Buharija bilježi hadis. Men setara muslime, onaj ko pokrije sramotu musliman, setara u Allahu i omalkijan, Allah će pokriti njegovu sramotu na sudnjem danu. I to je, nemaj, pasite, kada govoriš o avretu, onako kako je stijet tebe, da drugi ljudi vide od tebe ono što ne voliš da se vidi od tebe. Tako ti treba biti mrsko i tako ti treba biti teško. Da se otkriva bilo čija vretna. Bilo čija sramota. I danas je to problem. Vjerujte, čim se nešto loše desi, tako brzo se raširi. Kad se nešto lijepo desi, ljudi, nažalost, ne žele o tome toliko da govori. I ovdje hoću da, da kažem da ovaj detalj pokrivanja sramota u najtežim trenucima, braćo i sestri, kada su mušljici bili na vratima, vratima medijini, Muslimani opkoljeni sa svih strana. Ja ne mogu da vas ne podsjetim da je dova Božije poslanika bila na najteža, najteži trenuci kada je biološki ugrožen umet slama bio. Dlaka je dijela od nestanka muslimani. Božiji poslanik je na hendeku, pored drova. I uči dovu Allahu mestur auratina wa amin reuatina. Gospodaru pokri naše avrete, naša stivna mjesta wa amin ruvatina i odgana ejna stra. Kako da nam Rasulullah kaže, slušajte, postojbe i vi trebate da se trudite da da se borite, ali moral je taj koji je suština. Ako moral tvoj najprije prema gospodaru, sve ti dao, timu ne daješ ono što njemu pripada. Prođe je dan ti na obaviš namaz. Prođe godina ti Ramazane provedieš u ibadetu. Evo dolazi nam. Već možeš slobodno računati u haftama, ne u mjesecima. Zbog toga, hoću da usmjerim i sebe i vas, na oni ibadete koji su istančani ibadete. Oni se toliko ne vide, ali oni su bitni. Men setere muslimen kaže, Boži poslanik, onaj ko pokrije mahanu nekoga muslimana, Allah njega pokrije. U istom tom hadijesu kaže, men kešete an mu'minin kurbeten, ko otkloni od mumina, od vjernik, neki belaj, neki problem, od belaja, Dunjavčki, kaže, Allah od njega otkloni Bela i sud njega dane. I Bela je Ahirecki. Prijatelj jedan dolazi ovdje u Tebački bio je na putovanju u Istanbul I kaže, stvarno sam se, kaže, zastidio. Pitam ga zbog čega se zastidio. Kaže, toliko ima ljudi u ulicama Istambula koji prosi izbjeglica iz Sirije. Kaže, to je na hiljade ljudi. Na hiljade ljudi muhađira koji su u muslimanskoj zemlji, koja, eto, pokušava da uradi koliko god može, ali opet takva je situacija da mi nismo dali odgovor na to. Mi nismo dali odgovor na to. I ne može. Mi ako nastavimo na ovaj način i ne budemo bili svjesni činjenci da imamo svoje obaveze i moramo svojim obavezama se pozabaviti. Znam, preko dva i pol miliona ih je izvan granica Asirije. Glavnina, Grot i ljudi je danas u Tursku. Kaže, za poglome idem u ulicama Istambula i gledam ljude kako nemaju, borje se da preživim. Naš brat Sultan je predložio, ja sam ako Bog da namijetio da tako i uradimo, mi ćemo ovdje ispred Tabačkog pokloniti stotinu knjiga u susret Resulullah ovoj dijaspori sirijskoj. Sultan će te knjige imati zadatak da pokloni, odnosno da proda ono ko hoće da damo toj za izbjegljica u Siriji, odnosno u Turskoj i to je njegov zadatak. Sto knjiga će biti kod njega, diaspora sirijska će to realizirat, kogod hoće, hoće da kupi knjigu, pokloni tamo 10 maraka, 15, najmanje 10 maraka, toliko u studentima se prodaju knjigi. Ko može dati 25, nek danije 25, zabilješće se da je dao 25 i ako, Bog, da, ako me god, kogod uzme knjigu, ja ću mu, ako hoće posvetu da. Da mi pokušamo da zajedno uradimo domu će u rat uzjeće knjigu, ova naša braća će moći, nek nahranimo jednog insana, nek jedan samo insana bude zbrinut jedan dan, da nas ono što je reklo tušću vas Allahom", da nas ne tuži. Mi ne možemo puno, mi imamo i ovdje uboste, zato i donosimo za narodnu kuhinju. Mi ovdje imamo gladnih, imamo ljudih kojima treba pomoć. A dajte da pokušamo uz Allahom, Đalešanu, pomoć da damo mi. Mi smo mali jedan džemak, ali imamo dobre konekcije, ima na ugdje da u Zavlavu i Želešanu pomoć pokušamo da to pomognemo. Sultan će dakle voditi čitav projekat, on i inače iz Sirije porijeklo, ovdje je na svršeni fakultete islamskih navuka i medrese, on će voditi taj čitav proces i kontinuirano vas izvještavati dok smo došli. Ja ću prvu knjigu kupiti. I znate kome ću je Za 25 meraka ću je kupiti. Da ću paću kupiti nazad. Poklon ću je onoj osobi koja mi pošalje imeo i kaže da je našla osobu koja je kupila knjigu. Prva koja mi osoba to dada. Moji e-mail je kenanetfin.ba. Nekoga kaže našo sam i poklonio sam knjigu. Od mene je dobio on knjigu ili ona knjigu. Ja malim gospodara da nas pomogne u svaku od obranja.